Kumekucha Afrika. Hamjambo wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sandy Shimari na mimi ni Abdul Shakura Butu karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumane Aprili 19 2000. 11 karibuni Na katika matangazo yetu huko Tanzania mkutano mkubwa wa wekezaji unafunguliwa na Rais Kikwete na kutolewa wito wa kuwekewa wekezaji katika eneo hilo kutoka inchi za nje za nchi na hususan Afrika Mashariki hiyo tunajaribu kuna wawekezaji kutoka duniani kwamba ati mahali kama Tanzania kusema kweli ndio kwamba amefikia soko kubwa la Afrika la watu zaidi ya bilioni moja na hapa Marekani Rais Obama azungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nini hatima ya mkataba wa amani na huko Libya makundi haki za binadamu angalia madhara ya muda mrefu ya vita hivyo. zao ni mwa habari zokusanyia hii leo msikizaji pamoja na habari nyingine moto moto ungana nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza huyu hapa Abdushekura Bud na habari za dunia. Maafisa wa tume ya uchaguzi Nigeria, wa Nigeria wametangaza jana kwamba rais Goodlack Jonathan ni mshindi wa uchaguzi wa rais. Huku rasez kilitokeza katika majimbo ya kaskazini yenye waislamu wengi kutokana na matokeo hayo. Maafisa wanasema Jonathan alipata zaidi ya kura milioni 22 katika uchaguzi wa Jiamosi ikiwa ni karibu mara mbili ya idadi aliyopata mpinzani wake mkuu, kiongozo zamani wa jeshi, Mahamadu Buhari, aliyepata zaidi ya kura milioni 12. Jonathan alipata kura za kutosha kuepusha duri ya pili ya uchaguzi akijipatia asilimia saba za kura zisozohesabiwa habari za ushindi wa kiongozi huyo zilizusha ghasia katika majimbo ya kaskazini maafisa wa Umoja wa Mataifa na Libya wanasema wamefikia makubaliano kwa ruhusu wafanyakazi wa huduma dharura kuingia kwa usalama katika mji wa magharibi wa Misrata lakini bila kupata uhakikisho kutoka kwa kiongozi Muammar Gaddafi kwamba vikosi vyake vita sitisha mashambulio dhidi ya ngome hiyo ya wapinzani Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Banker alieleza jana kwamba bwana Gaddafi amekubali kuruhusu tume ya kimataifa ya kutathmini hali Misrata kama sehemu ya makubaliano ya kuruhusu msaada wa huduma dharura kuingia katika mji mkuu Tripoli na miji mingine ya Libya hata hivyo mashambulio ya majeshi ya Gaddafi yaliendelea jana kushambulia wakati meli iliyo kodiwa ilikuwa inawasafirisha wafanyakazi 1000 wa kigeni na wa Libya waliojeruhiwa kutoka Misrata Mafanikio makubwa katika uchaguzi kwa chama cha Kizalendo nchini Finland True Finns yanatazamiwa kuwa kizingiti katika juhudi za umoja wa Ulaya kutoa msaada kifedha kwa wanachama wake wanaokabiliwa na madeni makubwa. Chama hicho kinapinga vikali kutolewa kwa misaada hiyo kuokoa uchumi wa nchi zinazokabiliwa na matatizo ya kifedha huko Ulaya. Mubelwa Bandio anatusomea ripoti. Chama cha Truefins kiliongeza uwakilishi kutoka viti 6 hadi 39 katika bunge lenye viti mbili katika uchaguzi wa Jumapili. Chama hicho kinapinga msaada huo Umoja wa Ulaya kwa nchi zilizo katika mgogoro wa kifedha zikiwemo Ureno, Ireland na Ugiriki. Chama kinachotawala cha National Coalition kilishinda viti 44 tu na kitalazimika kuunda serikali ya muungano na chama kimojawapo cha upinzani ya Truefins au chama cha kisocialisti ambacho nacho hakipendelei msaada huo. Sarafu ya umoja huo ya Euro Iliweka historia ya kupunguka thamani kwa kiasi kikubwa kwa siku moja dhidi ya, ya dola hapo jana baada ya tetesi za kuwepo kwa kupinzani juu ya mpango wa kusaidia nchi hizo kuzidi kukua. Thamani ya euro moja imeshuka toka dola moja na senti tano, wiki iliyopita mpaka dola moja na senti mbili Kuongezeka kwa gharama za kukopa nchini Hispania kwa ghafla katika wiki za karibuni kumesababisha hofu nchini Ugiriki kuhusu gharama za kulipa deni lake linaloongezeka. Baadhi ya maafisa nchini Ugiriki wanasema ni vema nchi hiyo kujaribu kufanya majadiliano mapya juu ya madeni yao kwa sababu mpango wa muda mrefu wa kubana matumizi una Ugiriki lipokea ilipokea mkopo wa kimataifa wa dola bilioni 145 mwaka jana na inalazimika kuchukua hatua za kupunguza matumizi zisizoungwa mkono na wengi nchini humo. Shirika la fedha duniani IMF na maafisa wa Umoja wa Ulaya hivi sasa wanajadili mkopo wa miaka mitatu kwa ureno wenye thamani ya dola bilioni 116. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Rais Blaise Compaoré wa Burkina Faso amemtaja waziri mkuu mpya wakati maandamano dhidi ya serikali yake yanaendelea kuenea kote nchini. Bwana Compaoré alimteua jana balozi wake wa sasa uko Fransa Luc Aldolphe Tiao kuchukua nafasi hiyo. Mapema jana wanafunzi waliandamana na kuchoma moto makao makuu ya chama tawala katika mji wa Magharibi wa Kodugu na kuchoma moto pia nyumba waziri mkuu wa zamani huko wagadugu. Vyombo vya habari vya Cuba vina ripoti kwamba chama cha komunisti nchini humo kimeidhinisha mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kupiga kura kwa chagua viongozi wapya wa chama katika mkutano mkuu wa kihistoria mjini Havana Mageuzi yalopendekezwa na Rais Raul Castro ni pamoja na mabadiliko makubwa katika mfumo wa uchumi wa Cuba ikiwa ni pamoja na kuelekea katika uchumi huru wa kibinafsi na hatimaye kufutilia mbali mpango wa resheni. ndera kusikiliza da exiles of south america kutoka hapa washington dc na katika habari ichukua uzito wa fajiri ya leo ni huko nchini Tanzania ambapo rais wa nchi hiyo Jakaya Mrisho Kikwete jana alifungua mkutano mkubwa wa wawekezaji nchini Tanzania unaojumuisha nchi za Afrika ya Mashariki Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mkurugenzi mtenaji wa kituo cha wawekezaji ambao ndio waratibu wa mkutano huo bwana Ole Naiko na kwanza akamuuliza nini yalikuwa madhumuni yao. Madhumuni ya mkutano huu kusema kweli ni kuonyesha ulimwengu kwamba e, kuna nafasi fursa nyingi sana za uwekezaji katika bara letu la Afrika na ususan Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunajaribu kunaelekeza wawekezaji kutoka duniani kwamba ati wekeza mahali kama Tanzania kusema kweli ndio kwamba amefikia soko kubwa la Afrika la watu zaidi ya bilioni moja. Na tunashukuru sana kwamba mhitimu umekuwa mkubwa. Watu wamekuja katika kila kona ya dunia na viongozi wetu wa Afrika Mashariki nao wote wamekuja. Kwa hiyo tumekuwa na sessions nzuri mpaka sasa hivi mkutano unaendelea uliponipigia simu. Na vile, vile mwelekeo wa mkutano huo mara baada mtakapomaliza mkutano nini kitafanyika? Viongozi waliofika ni viongozi wote wa Afrika ya Mashariki kwa maana ya Rais Moi Kibaki kutoka Kenya. Rais Yoweri Museveni eh, pamoja na, na waziri mkuu wa Rwanda na rais wa Burundi na mwenyeji wao mheshimiwa rais yakambrisho Kikwete. Tumepata ma chief executive officers kutoka nchi mbali, mbali na makampuni mengi makubwa. Kwa hiyo imeonyesha moyo mkubwa sana. Baada ya kutoka hapa ni upamba sasa hivi tunategemea kwamba watu wali, watakutana. E, baada katika mkutano huu ili waweze kuangalia ni maeneo gani wanaweza kuendeleza biashara zao wako ambao wanawatafuta watu kuwekeza katika maeneo ya infrastructure wako wanaotaka kuwekeza katika utalii wanaotaka kuwekeza katika upande wa, wa nani viwanda kwa hiyo tumaini yetu kwamba kutakuwepo na deals mbali, mbali taokuwa taokuwa strike kati baada ya kikao hiki. Na hii ina maana gani kwa Tanzania? Manake kusimamia mkutano mkubwa kama huu unafikiri hasa kwa upande wa biashara hii inaanisha nini? Kwanza hii ina maana kwamba nchi yetu inapendwa. Nchi yetu ni jiografia yake ilivyo ni mahali ambapo kusema kweli kila mtu anapatamani awepo. Nchi yetu ina historia ya kuwa na amani. E, sio nchi nyingi katika bara la Afrika hali na historia ya amani nchi yetu sisi haina historia yote ile ya kivita nchi yetu ina fursa nyingi sana za uwekezaji ukianzia madini ukianzia kilimo ukienda baharini kwa hiyo ni mahali ambapo kusema kweli watu hawapafahamu tu na mikutano kama hii ni yake ni kufungua macho watu wanaotoka nchi za nje waishi kuna nini Tanzania na sisi wanatusaidia kwa sababu wao ndio watakwenda kuitangaza Tanzania huko walipotoka huyo alikuwa ni mkurugenzi mkuu mtinaji wa keteng kituo cha uwekezaji nchini Tanzania bwana Ole Naiko akizungumza na sauti ya kutoka Dar es Salaam naendelea kusikiliza idhaja ya ile sauti ya America vyo way sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia Waziri mkuu wa Japan na rais wa kampuni ya umeme ya Tokyo Tepco walifika kwa pamoja mbele ya bunge jana kujibu maswala jua namna walokabiliana na mtetemeko wa ardhi wa March 11 na wimbi la tsunami yaliyofuatia na matokeo yake mzozo wa nuclear. Viongozi hao walitokea bungeni siku moja baada ya tangazo la Tepco kwamba itakuwa mwishoni mwa mwaka kabla ya kufunga vinu vya Fukushima Daiichi na kuruhusu maelfu na maelfu ya wakazi walazimika kuhama maeneo yao kurudi katika nyumba zao maoni ya wananchi yalotolewa jana yanaonesha kwamba zaidi ya theluthi mbili wa Japani wanapinga jinsi serikali ya waziri mkuu na Otokana ilivyokabiliana na maafa ya nuclear. Waziri mkuu wa Pakistan Yusuf Raza Gallani ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Marekani akisema kwamba Marekani na staili kushirikiana nao taarifa za ujasusi ili nchi yake ichukue hatua zidia magaidi katika nchi yake. Bwana Gilani alitoa wito huo jana kwa spika wa bunge la Marekani Joe Biner ambaye anaongoza ujumbe wa bunge huko Islamabad. Ziara ya maafisa hao wa Marekani imetokea kukiwa na uhusiano wenye mvutano baina ya Marekani na Pakistan kufuatia kukamatwa kwa mkandarasi wa shirika laki la kijasusi la Marekani CIA huko Pakistan mfululizo wa mashambulizi ya ndege hizo na Marekani zosababisha vifo kadhaa. Na mwendesha kusikiliza dha ya sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC na tukirudi kwenye taarifa za wandishi wetu majeshi ya usalama nchini Syria yamefaturia risasi waandamanaji usiku kwa mkia jana katika mji wenye wasuni wengi wa Holmes na kuwa watu sio wa saba na kujeruhi dozen kadhaa Mwandishi wa sauti Amerika Ed Iranian alipoti kutoka Cairo na wa bandio anasoma ripoti yake kwa, kita, kita. hao ni waombelezaji wa kelele na kuimba wakati majeneza ya wale waliouawa mapema Jumatatu huko Holmes yakipelekwa kwenye msikiti mkuu wa mji huo kwa ibada ya kuswalia ya maiti mashahidi wanasema maelfu ya waandamanaji waliandamana katika mji wakidai waliohusika na mauaji hayo waadhibiwe Maandamano mengine yaliripotiwa ndani ya masa 24 katika mji wa Idips Banias latakia na mji wa Kusini wa Dara. Televishini ya serikali ya Syria imewashutumu makundi ya wale iliyowaita wahuni wenye silaha kwa kuchochea vurugu katika mji wa Talbisa. Imesema kwamba makundi hayo ya wahuni aliwafiatulia risasi polisi kutoka katika za nyumba kuwa mmoja na kujeruhi wengine. Televishini hiyo ya taifa pia imewashutumu watu wanaojaribu kusababisha ukosefu wa mjini Damascus. Afisa izara umeme amesema kuwa vijana walichoma moto nyaya za chini ya ardhi Anasema alipikiwa simu jumapilu siku kutaadishwa kwamba kundi la vijana walikuwa kijaribu kuharibu nyaya za umeme zzopo chini ya barabara kuu katika vitongoji kaskazini mwa mji mkuu, maafisa wa shirika la habari la Syria sana pia walimnukuu waziri wa mambo ya nje Walid Al-Molem akisema kwamba majeshi ya kigeni zikiwemo baadhi ya televisheni za nchi za Kiarabu zinachochea vurugu nchini Syria. Na wakati huo huo, wa Obama umekanusha kwamba unasaidia makundi ya upinzani ya Syria ili kuujumu utawala wa Damascus. Washington inasema kwamba inajaribu tu kuhamasisha utaratibu wa demokrasia. Taarifa hizi zimetolewa baada ya gazeti la Washington Post la Marekani kusema kwamba ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi imeyafadhili kwa siri makundi ya upinzani nchini Syria ikiwemo kuwapatia kituo cha television cha satellite ambacho kinatangaza vipindi vinavyopinga serikali ya nchi hiyo. Washington Post iliripoti jana kwamba habari mpya za siri zilizotolewa na tovuti ya WikiLeaks zinaonyesha kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetuma kiasi kipatacho dola milioni 12 kwa makundi yanayopinga rais wa Syria Bashar al-Assad kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mark Tona hakuwa tayari kuzungumzia undani wa ripoti hizo. Amesema kwamba kwa ujumla Marekani na mikakati yake ya kusaidia kukuza demokrasia nchini Syria na nchi nyingine ambayo sasaidia taasisi zinazojaribu kutengeneza jamii huru. Gazeti la Washington Post limeripoti kwamba takriban dola milioni sita za msaada toka Marekani zimesaidia television ya barada yenye makao yake jijini London ambayo inahusishwa na kundi la raia wa Syria waliokimbia nchi yao wanaojulikana kama Movement for Justice and Development. Limesema malipo ya makundi ya upinzani yalianza baada ya rais wa wakati huo George W Bush kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Syria mwaka 2005. Kundi maelfu na maelfu ya wandamanaji huko Yemen walijitokeza mtaani katika miji sio sita 6 hapo jana wakimtaka rais wa nchi hiyo Ali Abdullah Saleh ajiuzuru. Televishini ya Al Jazeera imeonyesha baadhi ya vijana walijeruhiwa wakitibiwa huko Odeida baada ya majeshi ya salama ya waandamanaji. Kwa upande mwingine wa mwisho wa wiki iliyopita huko Riyadh baina ya makundi ya upinzani na wawakilishi wa rais Saleh haukuwa na makubaliano yoyote. Rais memee niya kurejesha mazungumzo na wapinzani, ilhali wapinzani wake wamehimiza kwamba ana stili kujiuzuru mara moja. Baadhi ya mawaziri wa zamani na wanasiasa ambao walijiuzulu kutoka chama kinachotawala cha Rais Sale, waliweka wazi jana kwamba wanaunda kundi jipya la kisiasa litakalo pingana na Rais huyo. Mwandishi wa Kuskariza Idaia ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kumekucha Afrika. Taariki kwenye ripoti za Mwandishi wa huko Shuttleelekea Ukoli ambapo wakati mapigano yanapamba moto nchini humo makundi ya kutetea haki za binadamu yanaangalia madhara ya muda mrefu ya vita na matumizi mabomu ya kutegwa ardhini, Mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Arrot atupasha zaidi katika taarifa hiyo inayosoma hapa studio na Mary Mgawe kama vile madhara makombora na mashambulizi ya roketi yanaonekana ya Toshi, raia wa Libya hivi sasa nakabiliwa na tatizo la dhidi ya wanajeshi na dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini kuna ripoti kwamba pande zote katika mgogoro zimekuwa zikiatumia kundi la Human Rights Watch limeshutumu majesha serikali kwa kutega mabomu ya ardhini mwezi uliopita kusini mwa Jadabia wakati kamanda wa hansia kiapa kwa jeshi lake alitatumia mabomu ya kutegwa ardhinini Mwisho mwa wiki waandishi wa habari wa ameripoti kwaona wasi wakifukia mabomu karibu na uzio wa kuingia ajdabia upande wa mashariki. Ndani kabisa kaskazini dereva wa Bengazi, Terek El Mehadawi, amesema hana wasi kuhusu eneo linalozunguka mji wake lakini ana hofu kuhusu maeneo mengine nchi. Mehadawi anasema maeneo kuzunguka Sirte, mji alikozaliwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi au mji wenye machafuko wa Misrata kuna uwezekano mkubwa kufichwa kwa silaha lakini vi, ni vigumu kugundua eneo sahihi zilipo Hiyo ndiyo inasababisha silaha hizo kuwa na madhara makubwa wahanga wengi wa mabomu ya kutegwa ardhi ni raia huko Libya takwa ni wakulima na wafugaji na utembea katika eneo hilo karibu na barabara ambako mabomu yamefunikwa kwa raya wa alibia tatizo hilo sio jipya. Karibu miaka sabini baada ya majesha ya Uingereza na Ujerumani kupigana kote Afrika kaskazini, mabomu ya kutegwa ridhini katika vita ya pili ya dunia bado yamefunikwa na chini ya udongo. Simons Brooks, mkuu wa tume ya huko Bengazi, kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, anasema suluhisho la tatizo hilo ni la pande mbili. Acts Brooks anasema sehemu ya pili ni kuangamiza silaha, utaratibu ambao ni mrefu ambao wataufuatilia na wahusika huko Bengazi. Pengine kuna hatua ya tatu kusitisha kabisa matumizi yake. Nchi nyingi ziruhusu mashambolizi kwa kutumia mabomu ya kutegwa rithini. lakini Libya pamoja na Marekani, China na Urusi wameukataa mkataba unaoyapiga marufuku na kabla ya kuanza pasaka ya wayahudi passover hiyo jana hapa marekani rais barack obama alizungumza na waziri mkuu wa israel benjamin Netanyahu kuhusu juhudi za mazungumzo ya amani ya mashariki ya kati ushirikiano kupambana na no gaidi na mambo mengine sunday mwandishi wa sauti america dan robinson ana report kwamba white house imebaki kimya juu ya kitu bwana obama huenda alizungumza wiki hii karibu na mwaziri mkuu wa Israel kwa nini amenyama za kimya? Ripoti hii haikueleza kwa nini ikulu imefanya hivyo. Hata hivyo, dana ripoti kwamba kama walivyofanya katika miaka miwili iliyopita huko rais na mkewe Michelle Obama waliadhimisha pasaka ya Wayahudi katika chumba cha zamani cha familia pamoja na Wayahudi na wageni wengine taarifa lote inasema kwamba rais Obama alimpigia simu waziri mkuu Benyamin Netanyahu na kumtakia kila laheri katika siku yao ya Pasaka inayojulikana kama Passover na kukumbusha kwamba hadithi ya Pasaka inahusu kombozi inahuru, na uhuru na kuelezea matumaini kwamba watu wa Israel wataweza kusherehekea kwa amani The two leaders also discussed us israeli cooperation on counterterrorism, how best to move forward in efforts to advance Middle East peace and the recent violence near the Gaza Strip. Viongozi hao wawili pia walizungumzia juu ya ushirikiano kati ya Israel na Marekani katika kupambana na ugaidi, njia gani bora ya kusonga mbele katika juhudi ya kutafuta amani ya mashariki ya kati na agasia za hivi karibuni kwenye ukanda wa Gaza. Rais Obama na Waziri Mkuu Netanyahu pia walizungumzia juu ya msaada wa Marekani katika kutengeneza mfumo wa ulinzi wa Israel wa Iron Dome ambao utawalinda dhidi ya mashambulizi ya roketi ambayo Israeli ikabiliana nayo kutoka Gaza. Ingawa haikutajwa katika taarifa ya jana ya White House vyombo vya habari vya Israel vilimkariri bwana Obama akimshukuru bwana Netanyahu kwa jinsi Israel walivyoshukurikia gasia za hivi karibuni kwenye ukande wa Gaza kitu ambacho White House Hayagezungumzia hadharani ni jinsi gani Rais Obama alivyo panga kuanzisha tena juhudi za zamani karibu miezi tisa baada ya rais kuanza shinikizo la kupatikana makubaliano ya amani kati ya Israel na Palestina Septemba iliyopita. Akizungumza kwenye mkutano wa Kiislamu duniani hapa Washington wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton amesema Marekani imeahidi kushughulikia upya mkataba wa amani wa Waarabu na Israel. Clinton alisema the status quo between Palestinians and Israelis is no more sustainable than the political systems have... Anasema hali kama ilivyo kati ya Palestina na Waizrail haiwezi kuendelea kama vile mifumo ya kisiasa ambayo imekuwa ikiporomoka katika siku za karibuni. Clinton airudia msimamo wa Marekani kwamba wa Israel na wa Palestina wanaweza kufanya maamuzi magumu muhimu kwa ajili ya amani. Lakini amesema yeye na Rais Obama wamedhamiria kuendelea kwa bidii uongozi wa Marekani katika juhudi hizo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kumekucha Afrika. Maoni yenu bila shaka SMS haziingii asubuhi lakini katika tovuti tunayo maoni yenu. msikilizaji sasa ni wakati wa kupata maoni yale ambayo umeacha katika tovuti na ukurasa wetu wa Facebook ama Twitter na katika ile habari kuhusu yale yanayoendelea huko Libya Rafael Mwaka palila anasema Gaddafi ni sawa na sikio la kufa yani alisikii dawa ni vyama umoja wa uh, NATO wakatafuta njia mbadala kwani mashambulizi ya anga pekee hayatoshi habari juu ya Rais Jonathan wa Nigeria kuenda kubaki Madarakani ndisho msikilizaji wetu anasema Nigeria acheni udini kwani wote mnamuamini Mungu mmoja na msichanganye udini na siasa kwani ni vitu viwili tofauti mtauana bure Katika habari nyingine kuhusu Uganda Gaspar Prosper Ndimbo Junior wa Morogoro Tanzania anasema besige fanya harakati kwa kuokoa Waganda unachofanya ni cha kweli na ndio maana inawakera hawa wao husika na maoni mengine kutoka kwa msikilizaji anasema pongezi kubwa kwa idhaya ya Kiswahili ya sauti Amerika America VOA kwa kuwa mstari wa mbele kutuletea habari kamili punde zinapotokea. Na zisi serikali za Afrika kusikiliza maoni ya raia wapinzani ili kuepusha ghasia za kila mara. Raia wanapouliza mabadiliko katika katiba. Nafikiri VOA inaweza kuchangia kuelimisha raia katika mataifa mbalimbali kuhusu wa kizao na wapi wanaweza kupata msaada. ndani ya kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaa, ya Kiswahili ya South America VOA kutoka hapa Washington DC basi msaji kaya tayari kabisa hivi sasa kuweza kusikiliza muktasari wa habari na muone Abdul yuko tayari Mafisa wa tume ya uchaguzi ya Nigeria umetangaza jana kwamba rais Goodluck Jonathan ni mshindi wa uchaguzi wa rais huku ghasia zikijitokeza katika majimbo ya kaskazini yenye Uislamu wengi kutokana na tangazo hilo. Maafisa wanasema bwana Jonathan alipata zaidi ya kura milioni mbili katika uchaguzi wa Jumbamosi ikiwa ni karibu mara mbili idadi aliyopata mpinzani wake mkuu Buhari aliyepata zaidi ya milioni 12. Maafisa wa moja mataifa na Libya wanasema wamefikia makubaliano kwa ruhusu wafanyakazi wa huduma dharura kuingia kwa usalama katika mji uliozingirwa wa Magharibi wa Misrata lakini bila kupata hakikisho kutoka kwa kiongozi Muammar Gaddafi kwamba vikosi vyake vitasitisha kushambulia ngome hiyo ya wapinzani. Mafakani, mafanikio makubwa katika uchaguzi wa chama cha kiza lendo nchini Finland True Fins yatazamiwa kuwa kizingiti katika juhudi za umoja wa Ulaya kutoa misaada ya kifedha kwa wanachama wake waliokabiliwa na madeni makubwa. Rais Blaise Compaoré wa Burkina Faso ametaja waziri mkuu mpya balozi wake wa Ufaransa Luke Adolf Tiao kuchukua nafasi hiyo. Hiyo ni baada ya maandamano kuendelea. Jana wanafunzi waliandamana na kuchoma moto makao makuu ya chama tawala. Vyombo vya habari vya Cuba vina kwamba chama cha kikomunisti nchini humo kimeidhinisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kupiga kura kuachagua viongozi wapya wa chama katika mkutano mkuu wa kihistoria mjini Havana. Ni Abdul Shakur na Muktasari wa habari. Msikilizaji basi kaa tayari kabisa kusikiliza tahariri ya sauti ya Amerika na sera serikali ya Amerika. Maafisa wa uchaguzi nchini Djibouti wanasema Rais Ismail Omar Gule amechaguliwa tena na hivyo ataongoza awamu ya tatu katika taifa dogo la bahari ya Sham. Wizara ya mambo ya ndani ya jibuti imeripoti kwamba Rais alipata asli 180 ya kura katika upigaji kura wa April nane, huku Mohamed Warsama Rais wa zamani wa Mahkama ya katiba, akipata asli 220. Marekani inafuatilia tathmini ya ugunduzi wa usimamizi huru wa uchaguzi ambao walisimamia upigaji kura ambao ulisusiwa na baadhi ya vyama vya upinzani ambavyo havikufurahishwa na uamuzi wa Rais Gule kuwania tena uongozi. Wafuatiliaji kutoka umoja wa Afrika, umoja wa nchi za Kiarabu Arab League na makundi mengine alifuatilia upigaji kura ikiwa ni pamoja na hamsini kutoka ubalozi wa Marekani. Marekani inaunga mkono haki ya watu wa jibuti kuchagua rais wao na wakati huo huo kutetea vikali serikali panue wigo wa kisiasa na kuruhusu upinzani kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wenye ushindani tunaamini kwamba mageuzi ya kweli ya kisiasa taimarisha uthabiti katika nchi hiyo muhimu tunatarajia kwa idara ya marekani ya maendeleo ya kimataifa itaendeleza programu zake huko kuhusu utaratibu wa uchaguzi na kisiasa kwa mtizamo wa kuimarisha ushindani huru na wahaki kwa chaguzi za serikali za mitaa na bunge katika miaka ijayo <mucho> Na msikilizaji huyo ni tahariri ya sauti ya America sera serikali ya Amerika. Na msikilizaji basi kufika hapa Ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya kutoka idhaa ya Israeli sauti ya Amerika kwa siku ya leo msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya kati na saa mbili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunawakumbusha pia kwamba tunapatikana masaa 24 kwenye mtandao www.voaswahili.com. Hadi kadhalika pia tupo kwenye Facebook na kwenye Twitter. Usikose kuingia huko na kutuma maoni yako. Na kwa niaba ya wote ambao wamesikika hevi leo, mzalishaji wa matangazo haya, Soro arero na mimi ni Sunday Shimari na pia msimamizi wa matangazo haya, Abdushakura Bud tukisema kwaheri na asubuhi njema kutoka hapa Washington DC